Ah, kyllä täytyy sanoa, että tänne kävelin, että, että siitä huolimatta, että ikään kuin uusi vuosi odotetaan aina uudelta sivulta ja kuntosalit on täynnäksi, niin ihmiset on täynnä uuden vuoden lupauksia. Mutta kyllä mä sanot, että pimeydessä tallustaminen, niin kyllä se kyllä täytyy olla aika sissi. No pitää, pitää sanoa, että vaikka pitää aloittaa paljon uutta, niin kyllä tälle oli ihan mukava palata vanhaan ja tulla teidän kautta. Hyvin sanottu. Mä olen sama, tuohon on kiva yhtiö. Yeah. Yeah. Arki rullaamaan taas. Kyllä. Mut hei, nythän oli tiistaina, oli nuorka, nuorkamissa jo aamos, eli ei paha. Kevättä kohti. Okei, sitä huomaa. Se on minun Huomaa, jo. kyllä. Selkeästi valoisaampaa on mun kyllä. Mielestä. Neljältä on vielä ihan niin valoisaa. Ja, ja Reipaasti ennen yhdeksää ehkä ja Joo, kyllä. Kyllä. kyllä se selkeästi ja. ei pidetty. Nyt on joku kuusi ja puoli. Minun ainoa muutama viikko sitten lohdutti mua, että kevättä kohtihan tässä tässä. Joo, eikä mulla pimeys, mutta mä sitä lunta edelleen kaipaan. Nyt kun on ollut pakkasiakin. Niin, Miksi mm -hmm. hitossa ei voi sataa? Eikö ja... sitä aina tule? Se lähtee samaa se niinku sit sitä tulee nyt puhti kuin se lisää ja se mä huomaan myös sen että että se siis selkeesti kyllähän niin sää on muuttunut tässä niinku viime viime sinä aikoina että jos mai on nyt kymmenen, mm -hmm. niin kyllä hänen lapsuuden talvet on ihan erilaisia tai ajattelee meidän lapsoren. Niin, niin kuin niin, hän ei. Ei. Ja... Aina oltiin pulkkamäessä mm. ja luistelee ja ja liikuntatunneilla mentiin meni pakko hiihdä. Oi, vaikka päivä. ei pani päälle luuta. Joo, joo, mutta Mut ei ole enää kyllä toivoa semmoista. Ja... Ja... Oletan no, riippuu, oletan missä sen. asuu että jos menee vähän pohjoisempaan, niin kyllä siellä sitten niin. pakko hiihdetäelle Mut koulua. Mutta on koko elämäni asunut siellä etelässä. Joo, <laughs> ei, ei joo. Niin. Enää semmoista. Mutta joo, niin, niin meinasin, taisin, olisin varmaan kysynyt samaa kuin sinä. Joo, uuden vuoden lupaukset, niin, niin. yleensä tehdään. Joo, mä en ole yleensä tehnyt, äh, mutta tänä vuonna tein. Ja itse asiassa Miia kanssa. Onko se Onko semmoisia? Onko semmoisia? Mikä, että lupaan pelata enemmän Pokemon Go-ta? <tum> Ei sentään. Ei, mä olen, täytyy sanoa, että siis elämäni ensimmäistä kertaa herkkulakossa. Johon virallisesti. No. Niin. Sen... joku palkin. Sitten saa syödä herkkuja. Ei, ei. <laughs> Mut sit mä ajattelin Päällinen. kokeilla niin tammikuun ajan ilman, ilman semmosia, niin kuin päivittäisiä herkkuja. Niin musta tuntuu, että syksyn aika lähti vähän lapasesta niin vähän. Toi Suklaa ja karkkia keksit ja kakut ja kaikki sellaiset. Niin tota, siitä tuli vähän sinne päivittäinen paha tapa. Niin Tämä on ainakin viikoittainen. Joku Nyt on niin pysytty, kulka kuivilla jo. <laughs> Jätä kuivillaan, niin sitten. Teillä se... joku päiviä, <tämmöntä> <tämmöntä> <tämmöntä> no, viisi no, <tämmöntä> <mielkein tämmöntä> Ei vaan suunnilleen, mutta mut, mut, mut, kyllä ehkä tässä nyt sitten helmikuussa niin päästään siihen, että saa vähän sellainen välin herkkujakin. Et mm -hmm. Ei tarvi ihan sitä nololinjaa. Joo, mä toivon, että se ei nyt ihan repsahda kuitenkaan siihen syksymalliin. Mutta niinku, mm -hmm. tavallaan nyt, tämä on ehkä eka kerta, kun mä oikeasti kiellän niin selkeästi, niin että et, et, et ei, aikaisemmin mä en, mä en ole välttämättä ehkä syönyt herkkuin niin paljon, mutta myöskään, että en ollut niin sen ehdoton sen suhteen. Nyt on ollut aika silleen, että ei. Mia, ei. onko on sullakaan sitä tammikuu vai miten sä. Joo, tullut? kyllä mä haluaisin ihan kokonaan lopettaa sen ylenpalttisen herkuttelun, mutta tota, katsotaan nyt sitten, että. Mutta ainakin tammikuun ajan. Saatko antaa pienen herkuttelun Anna tulla. Tämä on sellainen, että, että tota, siis ylenpalttinen herkutteluhan ei ole missään nimessä terveellistä eikä eh, sitä, mm. mutta silloin kun sen herkun syö, niin minä kehotan, että sen sijaan, että sä syöt sen pullan tai keksin tai, minkä, tai suklaan, mm -hmm. sä syöt ja ajattelet, koko, et voi ei, että en saisi kyllä yes. syödä, mm -hmm. niin se on väärin. Yes. Sitten kun sä syöt sen, niin nautis siitä, mm -hmm. niin sit sitä ehkä tarvit tehdä usein. Joo. Mä päin, nimen, nimenomaan toivoin, että mä pääsisin, kääntää sen niinku tuohon, että sitten kun sitä on, niin sitä voisi nauttia. Ja sitten tavallaan myöskin ehkä panostaa siihen herkkujen laatuun, kun tuntuu, että jossain vaiheessa mä vaan ostin niinku jotain, mm -hmm. Jotain missä on sokeria ja energiaa sen sijaan, että mä oikeesti panostaisin, että ostan jonkun oikeesti Hyvä, hyvän suklaan tai menen joihin kahvila otan oikeasti kivan palan kakkuun. ottaa pienen, mm. niin, niin. Sehän ei ole niin jo jo. paha kuin mm -hmm. sitten syö paljon huono. Mitäs oh. Anniina on sulla jotain? Joo, uuden vuoden luvasta. Mm. Siis. Joo, aloittaa uudestaan teatterinharrastuksen. Har... Har... <lacht> <Juu. lacht> onko, onko täällä jotain ryhmä? No toivotaan, mä oon yrittänyt etsiä, mä laitan jo sähköpostia, harrasteteatterin. Tota yhdistykseen. Mutta sitten mut sit löytyi sellainen kiva, että jos mun kaveri on ajatellut ihan samaa, niin me aloitetaan nyt varmaan yhdessä. Ja silloin oli jo joku improteatterin tällaiset niin kuin yhteystiedot, mutta hän on nyt tällä hetkellä tosi niin kuin busy, että paljon on koulujuttia ja tälleen näin, niin, niin, niin tota, katsotaan, mutta me aloitetaan se jossain vaiheessa. Silloin kun mä muutin tänne näin, niin mulla oli kauheasti suunnitelmia ja ne, ne tietysti oli myös silloin vuoden alussa, mutta ne myös liittyi niin tänne muuttamiseen ja jossain vaiheessa minua innosti myös tuo Harrasteteatteri. Ja täällä oli, no, niin no. Täällä oli siis silloin joku perusti tämmöisen niin kuin, äh, ikään kuin ekspattien äh, ryhmän ja. Ja, ja mä niin ilmoittauduin siihen mukaan, mutta sitten ne, ne ajat ja ne kokooutumisajat niin kuin, tuli mulle ihan mahottomaksi. Jaa. Ne oli aina hirveän usein, no sit ne sai ihan niin tilatkin, mutta ne oli hirveän usein joskus 9 illalla ja se ei vaan toiminut mulle ja se jäi. Mä en tiedä Jaa. enää onko ne, mutta Jaa. oli hirveän innokkaita ja Jaa. kuitenkin seurasin pitkään sitä Jaa. viestittelyä, että vieläkö se on olemassa. En tehnyt varsinaisia. Lupauksia. Joo, en. Mutta tänään mä kuulin, yksi mun ystävä kertoi että hän oli tehnyt itselleen tämmöisen uuden vuoden lupauksen, eli oli se, että hän, hän sanoi, että kun se arki aina vie ja hän on jotenkin unohtanut itsensä, niin hän on päättänyt tästä lähtien, joka kerta kun hän astuu, niin ulos hän niinku hetken vilkaisee peiliin. Hän, hän on päättänyt, että hän yrittää tänä vuonna olla naisellisen. Hei. Hei. Minusta se oli ihan hirveä. <tuhun> no, niin. Mulla oli itse asiassa tämä, että mä en ehkä luvannut muuta kuin ainoa, että tämä herkkulakku on aikaa, mutta mä tiesin se päättyy. Onko se niin tukiherkkulakku vai No Kyllä se aihe tulee aiheesta. <tuhun> <tuhun> ei, ei pelkästään tueksi vaan. Kyllä myönnän, että ihan on aiheesta. Tota, mä ajattelin tällaista, että mä ostin siis ison vihon, sitten mulla on hirveä kasa aikakauslehtiä. Ja nettiä tietysti pullolla on kaikkea. Mä aloin käyttää Pinterestiä. Niin mä oon jo tehnyt tällaisia karttoja Mä en oo nyt vielä uskaltanut sitä siis Enemmän sen. kuin yhden. Useimmat tekstit. Mä oon eri teemoja, että et mihin mä haluan matkustaa. Ne ei ole mitään niinku, tälle vuodelle, vaan niinku, ehkä pidemmän ajan haaveita. Et mitä mä haluan tehdä, minkälaisia kirjoja mä haluan lukea. Et laittaa ylös sellaisia juttuja, mitkä. Mm -hmm. mitkä tota, Ehkä idea. joskus pystyy ah. toteuttamaan. Se on niinku, ei, ei ole lupaus, mutta se on sellainen tavoite, mitä mä haluaisin mm. alkaa. Mut vielä mä en oo uskaltanut, kun mä en ole keksinyt sopivaa kaavaa. Mut oli vähän tää, kun aina taisi puhua tästä bullet journalista joskus, tai on ainakin kuulu puhua siitä. Mm. Niin, tota... Siinä oli vähän se sama, että et, et mun pitäisi kehittää joku sellainen tietty kaava, mitä sitä tehdään, kun siinä on kahesti niitä sääntöjä siinä bullet toinnissa. Niin tota... Toisaalta mut mutta ei, ei se on vähän niinku spontaani. Niitä että mä haluaisin, että se on, mutta tässä että mä siitä, vähän myös semmeneen muisto mitä voisi niinku sitten ehkä joskus ottaa meihin. Mm -hmm. Jos jos saatte eri teemoja niin aloitat yeah. jostain vähän semmoisesti, ei niin tärkeästi. Niin. Treenaat vähän ja sit se voi tihassa <sans> sullua. Herkkuparkkarkka. Niin, joo. Mitä sit kun helmikuu koittaa? Mitäs me sitten nautiskella? Onko se viikko aikaa? Mites tota vakavimpi Mistä te haluatte tänään puhua? Lähiruuasta. Joo. Mulla oli vaan juttu eh, dokumenttielokuvista. Mulla olisi sellainen leffavinkki. Ja mulla on... Mua lapsettaa. Ah? <laughs> eli mä puhun pikkukakkosesta. Ihanaa. musiikkia ennen kuin Joo. Mä ajattelin, että olisi kiva kuulla tämä Ed Sheeran, eli tämä brittilaulaja. Niin tota, hän, on, hän julkaisee maaliskuussa uuden levyn ja siitä on julkaistu kaksi Uutta sinkkua, joista, joista tämä Shape of You koos heti ekana, ekana julkaisupäivänä Spotifyssa ykköstilalle 7,9 miljoonaa kuuntelua ekana päivänä. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm.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 Come, come now follow my lead. Mm. Be my, baby, come on. Come on, be my baby come on come on be my baby come on come on be my baby come on come on be my baby come on come on be my baby come on i'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet but my heart is falling too i'm in love with your body last night you were in my My baby, she smell like you, every day discovering something new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on. Come on, baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on. Come on. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on. Come on, be I'm in love, in love baby. with your body. Every day discovering something new. I'm in love with the shape of you leffa asiaa Nimittäin huomasin tässä, että docpoint-dokumentti dokumenttielokuvafestari järjestetään myös täällä Tallinnassa. Ja tämä ilmeisesti edes on ensimmäinen kerta, vaan se on ollut täällä myös viime vuonna ja sitä edellisenä. Eli joo. Tiedättekö, mikä on docpoint? En tiedä. Olen aiheesta joskus puhunut. Oletko puhunut tästä Tallinnan aiheesta? Olen myös siitä, mutta puhutaan uudestaan. No niin, tällaisen käy vuosikuluun, niin ei enää muista. Mutta joo, tosiaan siis Helsingissä. Helsingistä mun mielestä lähtöisin tämä festari ja se on järjestetty vuodesta 2011. asti ja tota, nyt samaan aikaan itse asiassa järjestetään se Helsingissä kuin täällä. Ja se alkaa Helsingissä pari päivää ennen eli 23. päivä ja kestää aina tuonne 29. tammikuuta saakka. Ja sitten täällä Tallinnassa niin se on 25.–29. päivä eli ensi viikolla. Mites? Eestiläistä ei sanottuna kavaa. Onko se samanlainen? No ei, mutta mä käsitin, että jotkut niistä elokuvista on samoja, mutta täällä on panostettu näihin paikallisiin elokuviin jonkun verran. Oli jotain kansainvälisiäkin. Mä muutaman noston sieltä tein. Ja nämä leffat esitetään Sobruksessa ja Artiksessa. Eli sinne voi mennä. Ne liput oli jotain muutamia euroja, 4-5 euron paikkailla. Ei ollut kovin kalliita. Öö, mutta tosiaan siis, mulla oli muutama leffa vinkki. Ja Nämä kiinnittiin mun huomioon, siellä oli monta muutakin, mutta se tarjonta ei ole yhtään niin laaja kuin Helsingissä. Että Helsingissä kyllä oli jos jonkinlaista, ja siellä on myös aika paljon näitä ja ihmiset, tai elokuvien tekijät tulee kertomaan heidän teoksistaan. Mutta täällä voisi mennä esimerkiksi katsoa tällaista kuin Help, I Need Love, joka on siis virolainen elokuva, dokumenttielokuva. Kertotaan 25-vuotiaista miehestä, joka etsii rakkautta, ja sitten tässä on ilmeisesti vähän tragikoomisia piirteitä. Tässä, mutta ilmeisesti ihan dokumentaarinen juttu. Toinen oli tällainen Forever Pure, joka kertoo Jerusalemilaisesta futisjoukkueesta. Futis mainittu. Tämä. <tos> ja tässä näiden esittelyiden mukaan on mielenkiintoista se, miten tämä nationalismi ajattelu ja urheilu sitten sitoutu toisiinsa. Eli vähän tällainen yhteiskunnallinen kunnollisempi puoli. Ja sitten yksi pitkä elokuva vielä oli The happy Film, jossa käsitellään sitä, että mistä onnellisuus koostuu. ja Siinä oli esimerkiksi tästä hykeilystä ja muusta näistä ajankohtais niin ilmiöistä, juttua, jookasta ja kahvista ja mistä, liian, mistä mitä ihmiset nyt tekee, ollakseen onnellisia. Mutta sitten tällainen, mikä oli kiva täällä, myös, että pääsee katsomaan lyhyitä Ne esitettiin kylläkin jo päivällä ja vissiin kaikki, kaikki ihan putkeen. Mutta tota, siellä oli Muun muassa tällainen Because the World Never Stops, joka esittelee sitä, mitä tapahtuu iltauutisten kulisseissa. Se oli ihan mielenkiintoista. Ja sitten toinen, mikä oli mielenkiintoinen, mun oli tällainen Afterlife, jossa seurataan tällaisen uus, uusseilantilaisen hautauskodin tai tämmöisen hautaus arkea. Siis nämä nyt Helsingissä? Ne oli kaikki Suome Tääl Tallinnassa. Okei. Okay. Ja Suomesta nostin vielä yhden jossa, joka on tällainen the perfect selfie, me ollaan paljon täällä puhuttu somesta ja somen Nyky nykyajasta ja somen kietotumisesta tietää. Se nyt sitten seuraa tällaista Olivia Orasta, joka 16-vuotiaana lähti mukaan tähän elokuvaprojektiin, mutta hän on ilmeisesti jo pidempään ollut jonkin sortin Instagram-julkkis. Eli hänellä on yli 20 000 seuraajaa, vaikka hän ei oikeastaan ole tehnyt mitään, niin kuin Merkittävää, että hänestä vaan tullut julkis, koska Instagramissa voi nousta tälleen pinnalle. Mutta tätä tällaisia, suosittelen menee kattoon ja itse ainakin nyt muutama muutaman käydä katsomassa. Mm -hmm. Ainakin tai Happy Life kiinnostaa, ja Happy Film. Mm -hmm. Mutta hei, me käytiin myös ihan ei-dokumentaarinen elokuva, josta Ainu kertoo kertoa. Siis tämmönen fiktiivinen tarina. Kyllä, ihan täysin fiktiivinen. Käytiin katsoa tämä uusi La, La Land-musikaali mistä on paljon, paljon ollut uutisissa, koska se, se on hirveästi paljon. Joo. Voitti seitsemän Golden Globea ja teki ennätyksen siinä, että voitti kaiken, missä oli ehdolla. Et muun muassa paras elokuva, parhaat näyttelijät, paras ohjaus, paras äh, musiikkikappale. Jotenkin koko Golden Globe uh, itse palkinnot jää nyt minun mielestä vähän tämän Meryl Streepin puheenvarjoon. varjoon. On kyllä. Ja kyllä. Mun toki näin niin kuin mielipitänä, että mä en ihan ymmärrä, että miksi se elokuva saa aina kaikki palkinnot. elokuva. luulen, että se puhe. <laughs> me kuunneltiin se töissä, mutta mä en ihan space outtaisi, että mä ois kuunnellut sitä. <laughs> Ei, niin niin joo, mm -hmm. ehkä se oli vaan sitten tämä mistä puhuttiin joskus, olisiko ollut Oskareiden aikaan viime vuonna, että, tota, miten nämä julkiset ottaa julkisesti kantaa, ainakin Natskun kanssa pohdittiin tätä, kuuluuko näin, tehdään, saava näin tehdä ja onko se oikea paikka. Jaa. Ehkä se nyt nousi tässä taas Jaa. esiin. Mutta mut elokuva. No Elokuva oli siis, mä tykkäsin kyllä, Ää, mä sanoisin että neljä kautta viisi, ei, no, ei, ei, ei ihan niin päässyt täysin pisteisiin, mutta siis, se oli semmoinen tosi visuaalisesti kaunis yksi. Mukavasti siellä istui sen pari tuntia. Joo, helposti. Ja siis Joo. Hyvät musiikit, kaunis lavastus, hyvät näyttelijät. Siis ei Entäs itse tarina? Mä jopa 4,5-5. <laughs> Entäs itse tarina? Oliko se köykäinen? No ei se silleen ollut. Että vaikka se, se on rakkaustarina, mutta mun mielestä siinä on ehkä jotain sellaista aika samaistuttavaa Ja vaikka puitteet on niinku hettyset, niin sitten kuitenkin se tarina kyllä kantaa. Niin. Siis musta pitkään aikaan ei ole tullut hyvää. Siis. Rakkauselokuvaa. Musikaalia! <tum> <tullia. tum> <tum> no, se on kyllä siis totta. Mun täytyy sanoa, että siis mulla on yksi ja mun lempielokuvia on musikaalit. Tämmöset vanhat, kuten esimerkiksi Sound, Sound Music. of Music ja Mary Poppins. Siis ne on ihan mun ehdottomia lempielokuvia. Mä oon ne molemmat. Shiburi, no se on kyllä semmoinen, mitä mä en ymmärrä. <tum> en. <tum> en. Se, se, se, saa, se ei saa kyllä ytätähtää. <tum> <puhuta. tum> <tum> ei siis... Joo, mutta... Lälällen pääsi kyllä niinku aika, aika koville näiden niinku, tavallaan semmoinen, että ehdottomasti ja joskus katsoin uudestaankin. En nyt välttämättä leffateatteri uudestaan, mutta tota, tykkäsin. Ja tämä tarina, vaikka se oli rakkaustarina, niin siinä oli vähän niin. Kyllä siinä oli, ei se ollut vaan ihan niin yksioikoinen, mitä, mitä niinku tavallaan monet rakkauselokuvat on. Ehkä sitten... se keskittyy mun mielestä siihen niin. on, että Se oli enemmän niiden hahmojen kasvamista, mikä on. Mutta se kannattaa. oli ilmeisesti siis johonkin Hollywoodin keskityt. Jo, se keskittyy se, nimenomaan tätä myöskin ehkä rakkautta siihen itse kaupunkiin, koko siihen bisnekseen, koko, koko sitä, sitä niin kuin mitä, mitä siinä mahdollisuuksia... Siinä ei, ei se, se on tavallaan. Niinku, tavallaan kaupunki on täynnä mahdollisuuksia, mutta ei se välttämättä helppoa ole siellä niinku, tehdä sitä uraa ja toteuttaa niitä unelmia. Että siinä joutuu sit, niinku, voi tekemään mm. vähän niinku, kompromisseja. Mut, tuota, Kaunis elokuva, värikäs. Niin hu huikasava värikäs, että sieltä luto... pitäisi ehkä mennä katsomaankin nimenomaan elokuvan teetteristä. Joo, joo. joo. Se tavallaan se visualisuus Iso Isolta -is -is -is -is -is -is -is va valkokankaalta ja just ne musiikit ja kaikki. Että kyllä sieltä muutama sinne korvamato jää soimaan, vaikkei se ole ehkä semmoinen, niin just mietti jotain Sound of Musicia, missä joka ikinen biisi on semmonen, että siihen melkein osaa sanat tulkoon ja mä uskon, että näistä Mutta sekin niin. on ehkä ollut silloin ikäkysymys. No joo, se voi olla no myöskin. Mulla on saanut aika paljon soundtrack nyt Munchboxifyssa ja kyllä ne jäävät nekin biisit joo, ne no, no niistä, mulla on, on ehkä se, että mä oon valinnut sieltä pari lempparia ja sit mä vaan niitä ne. pari. Mutta esimerkiksi tää siis City of Stars niin voitti tosiaan Golden Globes parhaan, parhaan kappaleen tota, palkinnon, josta povataan myöskin kovaksi kilpailijaksi sitten oskareihin ihan kaikissa, kaikissa kategorioissa. Että. Mut ei soiteta sitä. Se on surullinen viisi. Soitetaan jotain ilosta. Ja ajattelin siitä, Hauks Natsku sanoa vielä jontain? <laughs> <Okay>, sen <laughs> <näköinen. Ja sit laughs> <ylasin>. Ei. <laughs> Mut laitetaan tuosta tuota Laalalandista kappale Another Day of Sun. me to be on that screen and live inside your chain without a nickel to my name hopped a bus here i came could be brave or just insane we'll have to see cause maybe in that sleepy town i'll sit one day in the canyons that'll never fade away the ballads in the barrooms rooms left by those who came before they say we gotta want it more so i bang on every door and even when the answer's no when my money is running low Just dusty and me low all i need and someday as i sing the song a small town kid'll come along that'll be the things pushing push him on. Mitä teillä on? Syöttekö te lihaa? Syö. Kyllä joo, mä... Psh, on sekasyöjä, mutta suosin kasviksi. Joo. Joo. Mä olen vähentänyt kyllä niin ehkä vähän... Hu... En suunnitelmallisesti, mutta musta tuntuu, että silloin kun muutin tiron, niin mun lihan kulutus laski tosi paljon okay. sen käppikset. Yllättö, kun... Mä jouluna kerroin, että et mä aion mennä Suomeen sen, mä kinkuin että mä syöit sä lihaa. Okei, okay, okei, okay. joo, että sä etkö varmasti paljon ainakaan kotona syö. Joo, Joo, okei. Mutta tällainen aika yleinen käsitys on, että niinku kasvissyönti olisi paljon niinku ekologisempaa ja eettisempää ja niin poispäin. Ja tällaisessa niinku uskossa mäkin olen... Niinku elänyt innokkaasti ja mä oon siis tässä syönyt kyllä aina lihaa, mutta tota, mäkin oon varmaan teidän lailla yrittänyt sillä lailla vähentää syödä mahdollisimman paljon kasvisruokaa, mutta yksi mun kaveri laittoi mulle yhden artikkelin, joka vähän järkytti nyt tätä mun kuvaa tästä tästä tota, kasvissyönnin eettisyydestä. Ja ehkä ei nyt niinku, sillä lailla sanotaanko suoraan niinku kasvisruoan niinku per se, mutta tällaisten tiettyjen trendiruokien. Esimerkiksi kinoa ja avokaadot ja soija on sellaisia aika niinku, no, trendikkäitä. Ja on tiedä, koska se on nyt niin in-ruokana, niin tuotaan hienoja metsiä, laitetaan lisää... Viljelystila avokadoille. Joo. Näin, näin mäkin eskello. lueskellut. Tota, joo, siis mä luin tällaisen, hitsi kun mä en muista sen nimen, mutta mä luin tällaisen yhden artikkelin, suomalaisen kirjoittama, ja tota, hän oli just nostanut nämä kolme niin ruoka-ainetta esiin, ja tota, sit mä vähän yritin itekin etsiskellä niin netistä vähän lisätietoa ja, ja tota, niin kuin lähteitä hänen niin kuin väittämilleen, ja tosiaan, niin kuin Natsku sanoi, avokado se ehdottomasti toi on, plus sitten, että siellä tehdään ihan niin kuin sellaista pimeää rahaa, niin kuin Meksikon että huumendeilerit on alkanut niinku käyttää tätä avokadobuumia Yhdysvaltojen ja varmaan koko maailman avokaadobuumia hyväkseen. Siellä on niinku 1,9 miljoona vai miljardi, ei anyway, tosi niinku miljardi varmaan niinku ihan tajuttoman määrä raha. Ne tota, niinku, äm, laittomasti niinku kaataa just metsiä ja sitten niinku vähän kyseenalaista työvoimaa saa sinne niinku avokaadoviljelijöiksi, eli ihan tällaista laitonta, että et, ei, ei, ei, ei ollenkaan eettistä ä, tuotantotapaa, ja sitten, sitten tota, kasvattaa näitä avokaadoja. Ja tämä avokaado oli mulle ehkä tämä niinku, isoin pointti, koska jos miettii, että me mentäisiin nyt tuonne rimiin tai solarikseen, tai minne nyt mennäänkään ruokashoppailemaan, niin yleensä ne avokadot on muutenkin sellaisia ihan kivikovia syömät, niinku syömäkelvottomia, eikö se olekin? Tosi harvoin löytyy. No joo, mutta siis, mut, anyway, pointtina harvoin löytyy sellaisia niin hyviä avokadoja. No, no, se joutuu siitä tietysti myös, että mehän tuodaan ikään kuin vähän niin kuin banaanitkin, joo. lastataan raakana joo. Ja sitten sinä laivassa. Niin. Siinä esimerkiksi banaani on hyvin tärkeä. Ne rupeaa tietty päivämäärä joo. tai aika ennen kuin tullaan satan. ruvetaan ruumassa nostaa lämpöä, joka niinku... Sitten sitä sitä, niitä. Joo. No okei, okay, voi olla. Mutta siis, onko mä nyt ainoa jokaan sitä mieltä, että ne avokadot on sellaisia kivikovia tuolla kaupassa, Siis ne raakoja niin, kyllä kypsyä, Kun sä sen kotiin, niin se No kun näin, kun sä ei sä mulla suoraan. samaa kokemusta, niin ne pysyy. Semmekin, joo. Siin, kun banaani tai tämmöinen viereen vielä edistää sitä. Semmoinen joku vinkki. Okei, okay, no mut ja en kyllä tehdä, sillä en aio enää nostaa avokadoja, piste. Mm -hmm. <laughs> niin, niin. Sitten tuota toinen näistä trendiruvuista, kinoa jota siis kans puhutaan, että niinku, sehän on erittäin terveellistä. 14-18 prosenttia niinku proteiineja on kinoassa hyviä mm. niinku ravintoaineita, ja, tota, ja se on gluteinoton, kun sekin on vähän tämmöinen trendijuttu ja, ja terveellisyysjuttu. Mutta tota, kinoa kasvatetaan nykyään paljon enemmän kuin en, ennen. Ö, Kinoan niinku myyntimäärä on, on maailmanlaajuisesti jotenkin triplaantunut, tuplaantunut kuadriplaantunut tässä niinku kahden vuoden aikana. Ja, tota, ja nyt siihen on käynyt sellainen juttu, että Perussa ja Boliviassa tosiaan niinku jälleen kerran niinku, toiseksi suurin syy Metsäkadolle on tämä Kinoan tota, kasvatus. Ja, tota, Mm. Ja se on, hinta on noussut niin paljon siellä Perussa ja Boliviassa, että paikalliset ei enää niin kuin, pysty sitä ostamaan. Ja se on niin heille tosi niin kuin, niin perusruoka. Niin. Että se on vähän samaa että ottaa Suomesta tai, tai Virasta niin perunat pois. Ja. Ja, niin kuin, onhan se on sen... aika hurjaa. Mm. Laskin, kun mä mä oon lukenut, että silloin Kvinoahan muistaakseni oli muutama vuosi sitten, niin se oli tämmöinen vuoden kasvista mm. maailmanlaajuisesti. Joo. Ja tavallaan silloin siitä oli paljon puhetta, että kuinka se on niinku nyt... Sit, se, että haluttiin kasvattaa nimenomaan sen takia, koska se on, sopii myös niinku tänne terveellinen, mm. mutta myöskin, että se sopii vähän köyhempiin maihin, mm. se kasvaa vähän karumisoloissa, se mm. tuottaa per neliö huomattavasti enemmän kuin joku mm. Että tavallaan siitä saadaan paljon enemmän mm. satoa, mutta se on ilmeisesti niin lyönyt mm. sitten läpi, että sure. ei vaan pysy perässä. Ei, niin kuin se, ei. Se, Tosi huono juttu, että se siellä mm. siellä niin. ja Tämä on musta hyvä esimerkki nyt siitä niin, että et, et nythän meillä on taas ikään kuin kaksi koulukuntaa vastakkain. Nyt on se, jotka niin puhuu sen eettisen mm. ruuan puolesta, ja sitten meillä on taas tämä terveysruokaa. Mm. Nämä ovat itse asiassa kaksi täysin eri asiaa niin. puhutaan niin mikä on meille terveellistä, niin kyllä se avocado on meille mm. terveellistä, ja puhutaan terveellisistä kaloista, mitä pitää siis Syödä, mutta sitten taas me mennään eettiselle puolelle, mitä ka kalaa niinku pitäisi välttää, niin mm. ne ei yleensä samalla listalla. Ole. Ei, Niinpä, niinpä. Joo. Ja sitten vielä viimeinen. Tämä ei ehkä enää mikään kaikissa suurin trendiruoka, mutta oli ainakin muutamia vuosia sitten nimittäin soija Ja edelleen kyllä varmaan aika niinku trendikahviloissa hipsterit kattoi hyväksi, jos kahvin niinku normaalin maidon tilalle saa soijamaidon, Että se kyllä varmaan nostaa sellaisia trendipisteitä kahvilassa. Ja se on tota koko Etelä-Amerikassa Tämä toisiksi suurin syy metsäkadolle. Ja, tota, ja se on itse asiassa, itse asiassa aika monijakoinen juttu, koska sojaa siellä eniten kasvatetaan siis tällaisen niin karjan ruoaksi, eli siis niin lihatuotannon ruoaksi. Mutta tässä on niin vähän semmoinen juttu, että no et se on niin se suurin, että tässä tavallaan tuo, tuodaan myös lihan eetti, niin eettisyysongelma tähän. Ja tämän takia mun mielestä just, että tämä niin kaukaa, ja jos miettii, että nämä kaikki ruoat, avokadokinoa, soija ja varmaan on paljon isolista muitakin tällaisia terveellisiä trendiruokia, joita tuodaan siis kaukaa, niin onhan siinä sitten myös nämä kuljetus. Että sehän on ihan hirveä epäekologista tuoda niin kuin monien vesien takaa ruokaa tänne meille. Mutta Mä oon itseasiassa alkanut nyt vähän, mä oon innostunut tällaisesta lähiruoasta ja alkanut vähän selvittelee, että miten, niin kuin, mitä voi täällä, täällä virossa syödä. Sitten mä sanoin iskällekin tässä, että hei, et mä oon nyt tässä muutama viikkoa syönyt niin lailla pelkästään virostuotettua ruokaa. sanoa, että sä oot syönyt pelkästään mitään. Väärässä on. Mä oon tehnyt vaikka minkälaisia ruokia. Sitten esimerkiksi mun mielestä me kaikki voitaisiin unohtaa kinoa täällä, koska paikallinen versio Tattari on niinku... Ihan yhtä hyvä, jos ei parempikin. Tattarissa on 15 prosenttia proteiinia. Ja tattari on niinku ns-täydellinen proteiinilähde, sillä siinä on kaikkia ihmisen tarvitsemia aminohappoja. Siinä on enemmän kuituja. Kinoissa. Sepä se. Elikkä kaikki nyt mieluummin se tattaria ja se kasvaa paikallisesti virossa. Siellä on vaikka mitä ekologisesti pystyy ostamaan tattaria. Ja se on mun mielestä ihan niin kuin hyvänkin makusta, että mä en ole vaan niin kuin tottunut syömään sitä, mutta et kun sitä keittää ja syö, syö niin kuin vaikka lisukkeena, niin oikein hyvää. Tai voi tehdä vaikka jonkun ruokasan ja laittaa niin kuin tota kasviksi tai mitä nyt halukaa sekaan ja sitä voi maustaa ja vaikka mitä, niin sehän on oikein niin kuin maistuvaakin. Ei ole kylläkin nuo ikävä. Lihassa on niin mm. se, se no, että jos me puhutaan terve terveellisesti, mm. niin, niin liika tota, lihan syöminen ei vaan yksinkertaisesti teemmene hyvää. Mm. Ja sitten mm. vielä niin kuin prosessoitun liha, niin, mistä on valmistettu liikkeleitä ja kaikkea, niin siitä on ihan selkeitä tutkimuksia, että se, sen käyttö on, on pystytty osoittamaan Joo. se niin lisää syövän määrää. Ja sitten se myös, että, ja sitten taas eettisesti ajatellen, jos, jos niin ylläpidetään tätä valtavaa lihaa, mm. lihan tai jalostusta, ja li, siis lehmien, mm. siis mm. pierut. Mm. Mm. Kyllä, <tuhun> jo, joka tuhoaa meidän. <tuhun> Joo, jo. siis, tota, en mikään tämän, nyt, en tässä ehdottomasti halua niin lihansyöntiä tälleen korostaa, että nimenomaan näitä paikallisia niin kuin kasviperäisiä. Aika vaikea, olisi olla niin kuin, vegaani näillä niin kuin, pelkästään virossa tuotetuilla, koska niin minä katsoin, että niin kuin, kasvissyöntiin sopivat ö, proteiinilähteet täällä virossa olisi niin palkokasvit. Sitten esimerkiksi herneessäkin on 5,1 prosenttia proteiinia, eli sekin on aika hyvä. palkokasve, aika huonosti kasvaa täällä, on yrittänyt katsoa tuolla. Että... Ja sitten täällä on pitkä talvi. Joo. Sitten on taas niin kuin, kasvishuoneessa tuotetut kaikki palkokasvit, niin niiden kuin... Tuota, ravintoarvothan on talvella aika tai Se on niin keinotekoisen valon Joo. avulla. Se näyttää hienolta, mutta kyllä ne ei maista juuri mistä ja niiden ravintoarvot. Mä mm. oon kyllä ihan siis sellaisen uutaisen keskipien. Niin, arvot. miksei, miksei. Joo, mutta anyway, en näistä muista äh, virolaisista niin kasvi- tai siis proteiinilähteistä tosiaan ne palkokasvit, äh, viljat, tota, siemenet, kananmunat, maitotuotteet ja sitten tietysti liha ja kala. Sienet. Sienet. Sienet. Siemenet, sienet. mä sanoin, niin, mutta sienet. Sanot, niin, sienet. totta, ihan siemenet, sitten. Mitä sä tiedät, sä yhtään sienistä sen enempää, Tiedän. että mitä niistä <laughs> proteiinilähteistä. <herran>. <laughs> Hyviä proteiinilähteitä. Joo, lähteitä. no niin, mutta niin niin niitähän syödään aika paljon. Kyllä syödään. Ja. Ja ja Säilyttyjä, kuivattuja, ehkä pakkasestakin löytyy tai voi itse käydä keräämässä ja pakastamassa ja sitä, sitä. ekologisemmaksi ei kyllä mennä sitten siitä. Eli tota, ihan vaan tällaisen asian halusin tuoda niin ja että, että tota, itse asiassa aika usein, niin kuin, jos tälleen kärjistettynä sanotaan, niin mun mielestä esimerkiksi tällaiset vegaanit on aika lailla tällaisia, niin kuin, kuluttaa itseään tällaisina niin kuin, maailman pelastajina sun muita, mutta jos siinä on vegaani ja syö jotain kinoa ja avokaadoa, niin ei se ole niin kuin, välttämättä, niin kuin, voi olla jopa huonompi kuin sellainen, joka syö vaikka virossa tuotettua ruokaa ja niin kuin, lihaa. Ja näin. Tämä on se, se tavallaan ajattelutapa, että ihminen versus eläin, mm. että mä en nyt myöskään asetu kummallekaan puolelle, mm. koska itse syön sekä kosvikseen että lihaa, mutta se tavallaan, että, että ne, jotka kieltäytyvät lihaa, tekee sen siitä syystä, että se eläin ei voi päättää, että mm. se esimerkiksi. Mm. Onhan tässä tietenkin sekin. Ja ja. Et, et on Siinä on yleensä kyse myös eläinten hyvinvoinnista. Mm. Sitten on myös tämä, että saattaa olla tietämättömyyttä. Mm. Ja sitten mä ehkä koen niin, että mun mielestä kuluttajille syötään nykyään aika paljon vastuuta. Eli esimerkiksi on että sit puhutaan me jostain, niin kuin, te, tällä viikolla puhuttu paljon autojen seurantalaitteista. Ja puhutaan me niiden tietoturvasta tai puhutaan me tästä, että tiedetäänkö me, että miten kinoa tuotetaan. Niin, niin tota, Minusta kauppojen, tällaisten yritysten tuottajien pitäisi tehdä se eettisesti. Eli tavallaan että se, minkä takia se vastuu on pelkästään kuluttajalla. Että miksi mm. on ei ole mm, Ja en. me ei aina saada sitä tietoa no. myöskään. Et, et, et, et, et, et. En halua heittää tyypit aputtomaksi, mutta minusta on vähän hullu ajatustapa, mm. että tota, on niin kuin jotenkin asetetaan vastakkain kun asettaa ja sit myös, niin kuin sanoin, että näiden asioiden niin ikään kuin riitely keskenään, niin aiheuttaa myös kuluttajille semmoisen niin tyhjyden. Että mitä mä voinko? Jussi siis syön mm, mm. No on tässä kyllä kieltämättä, että mullakin oli vähän semmoinen, että no sitten tässä on tämä ongelma, tässä on tämä ongelma, se on se on se ongelma. Että kyllä on oikeastaan toka, ongelma. Toka, ei oikeastaan saada ongelma, miksei sitä joo. vaan tehdä mm. niin, että se on kestävää. Mm. Mm. Mutta hei, ootko sä vaan tinnänyt, kun sä olette tutustuneet näihin virolaisten tuotteisiin, niin ootko sä huomannut täällä kaupoissa, että niitä tuotteita merkattaisiin jotenkin? Suomessahan on se selvästi se, lippu, ja sitten on myöskin sit on se... Joutsen ja kaiken ja muita ja mm. hyvää Suomesta merkkiä, Mutta onko täällä jotain vastaavaa? On, mutta ei varmaan mitenkään hirveän systemaattisesti merkattuna. Esimerkiksi Prismas, siellä mä oon nyt käynyt ostoksilla ja katsellut, niin siellä on aika usein sellainen lippu siinä niin hinnan vieressä. Sitten saattaa lukea tällainen Eestis niin kuin Eestis eli virossa tuotettu, tai tuota, Eestis kasvattattut, eli niin viros kasvatettu. Ja, ja niin poispäin. Eli kyllä niissä on jossain niin merkittynä. Okay. Mutta tota... se, se ei ollut ää... se kauppa merkitsee, ettei niistä tuotteisiin? Tuotteisiin tässä on okay. okay. lukee yeah. et kauppa merkitsee sen tota, lipulla, yeah. jos Tuosta merkitsee. Vähän vähemmän kuin Suomessa että viikkaan, et... työtä, Joo, viikkaan, on suosisuomalaista suosista ajattelutapaa? Mä viikkaan, että täällä on pikkusen vähemmän kyllä. Ja, ja sitten... pitää ehkä ajatella myös se, että kun siitä ei ole vielä niin tuhottoman kauan, kun täällä ei muuta saanutkaan mm. kuin Eestissä mm. tuotettua, että tavallaan... Mm. Että ne onkin mm. kiva vaihtavaa. mutta kyllä mä huomaan, että siis täällä, täällä ei vielä ole. tai mä en ole ainakaan löytänyt, esimerkiksi oli, oli, tuota on ollut pitkään aikaa suosittu niinku ruokarimmit, että sä Joo. tilaat niinku lähituottajilta mm. isomman määrän. Ja... Niin. Käytetään oikein sen, teetä kotona. Ja sitten semmoiseen mä en ole täällä, mutta sitten tota, tää voi olla, että se jo. toimii täällä hyvin yksinkertaisestikin, että sen kun meitä saa tullekin. Kun ei tämä ole hirveä isomaa kuitenkaan niin. ole niin. Ja mä oon ymmärtänyt, että täällä tosi monella on juuri sen kesä, kesämökki tai joku mm. valsta tuolla, missä tavallaan itse sitten ehkä kasvatetaan mm. niitä kasviksia ja vihanneksia, että et, niin ei sillä päätty, Tar tarvitaan, tää kaikki tuntee jonkun mummoon tai mitä mm. miltä se saadaan ne. Ja, niinpä, ja niinpä. myös on ammattanut, että kun täällä on näitä pieniä toreja, et, mm. että ne, ne ihmiset, jotka siellä myy, mm. niin ne oikeasti myy. Et jos mä ajatellaan kauppatoria, niin, niin harvemmin ne mm. kauppatorin mummot niin omiansa myy. Mm. Niinpä, niinpä. Mutta täällä ne oikeasti myy niitä omiansa. Jep, jep, jep. Joo. Joo. Joo. Mutta aihe on, on oh. tärkeä. Ja Mutta jo, ehdottomasti. Mua jotenkin ainakin hetka otti tämä äh, kinoa versus tattari. Että niinku ihan yhtä hyvää löytää täällä. Tietenkin on sitten makuja, tällaisia preferenssejä. No, mikä niinku... sulla on? Koska sulla on nyt joku tattarin reseptissä tässä antaa kumpelijoille? No eikö nyt. Minä ole ihan hirveästi ehtinyt vielä. Mm -hmm. Mutta mut tosiaan ehkä se on ruokainen salaatti, mistä mä jo puhuin aikaisemmin. Eli keittää sitä tattariin, maustaa sitä jotenkin kivasti. Vaikka Tillille, joka on myös tällainen paikallinen. Ja sitten heittäis vaikka virolaista jotain juustoa, kun maitotuotteethan täällä tehdään paljon. Mä itse asiassa itse ostin sellaista Saida juustoa. Se oli vähän sellaista mozzarella-tyyppistä, oikein hyvää, ekologisesti tuotettua. Ja laittais vaikka sitä. Ja sitten, no ehkä joku punajuuri voisi sopia tähän sekaan. Ja öö, en tiedä, kurkkuu, jotain muuta lehtivihreää siihen. Ja sitten vaikka hunajalla. Nice Tattaritsaisessa hirveän hyvän risotonkin että mm -hmm. sinne heitetään niinku Kurpitz, niin. Ja sitten voisi laittaa vaikka kurpitsaa, sitäkin saa mm -hmm. paljon täältä virosta, niinku virolaista kurpitsaa. Sieltä kannattaa ottaa siemenet sitten tauteen ja paistaa mm -hmm. ja hankata, niin ne. Mm -hmm. Nimenomaan, eli sellaisia tattari... U tota, Joo. resepteihin. tiedämme seuraamaan, Joo. että miten kasvissyönti... Sähän on povattu, että 2017 vuoden suuri trendi jo lisääntyminen, se, se on kasvissyönti lisääntynyt. Se on niin viime vuoden kasvanut, mutta tämä vuosi... Mut siis edelleen myöskin lihankulutus kasvaa. Eli mm. Tässä on aina se, että ruokaa mm. ostetaan vain enemmän. Niitä. Ja sitä heitetään myös enemmän pois. Ja sitten olisi... ehkä pitää muistaa myös se, että jos me täällä, täällä Euroopassa mm. nyt keskitytään kasvisuokaneiksi, niin, niin sillä ei ole pirunkaan väliä, kun me ajatellaan, että esimerkiksi Kiinassa, joka nyt tavallaan rupeaa, miten paljon siellä on ihmisiä, mm. ja se rupeaa heräämään tämmöiseen niin mm. länsimaalaiseen ruokaan, mm. että miten se heilauttaa koko maapallon? Tota, tasapainoa, kun siellä rupeaa, menee hampurilaiset. Mm -hmm. on, se on ihan sama. Joo, siis minusta on hyvin näin. sanottu mm -hmm. joskus pari vuotta sitten, että intialaiset parikymppiset tai intialaiset 15-vuotiaat päättää sen, mihin tämä maailma menee, mm -hmm. koska niitä tulee mm -hmm. vaan niin mm -hmm. että tota. joo mutta voin näin tein ostin yrittää. Sulla <tallinen> ta ta musiikkia, meille No ei musaakia, <tallinen> musiikkia. musiikkia, musiikkia, musiikkia. Ö, mutta tota, voisit laittaa tuon suomalaista musiikkia tähän väliin. Tällaista no ei nyt ihan virolaista, mutta kuitenkin kotimaista. Ainakin meille kaikille neljälle kotimaista. Ja happoradion puhu äänellä, jonka kuulen. Kumpaa sinä pelkäät, melua vai rauhaa? Kumpaa sinä kaihdat, yksinäisyyttä vai laumaa? Miksi sä itket, kun naapurissa jonkun lapsi nauraa. Olet syvää vettä, luokse pääsemätön vuori. Unohdettu ullakko, olet titaninen kuori. Miksi itket, kun naapurissa jonkun lapsi nauraa? Miksi sä itket, kun radiossa joku rakkaudesta laulaa? Aina selitystä vailla. Sinä kartta oli mutkainen. Matka viera mailla. Miksi sä itket, kun radiossa joku rakkaudesta laulaa? Yeah. Kun Salussa lupailin, minua niin, niin, niin, tota, vähän rupesi lapsettaa. Ja, ja, tota, ja aihe on siis semmoinen, että vaikka, vaikka me, me edustamme tässä näin, tai te siellä pöydän toisella puolella minä, niin edustamme täysin niin kuin eri ikäluokkaa, mutta on asia, joka meitä yhdistää. Ja se on pikkukakkonen Olenko oikeassa? Joo. Kyllä. Kaikki olimme katsoneet pikku kakkosta. Ja täytti viime viikolla 40 vuotta. Se on aika pitkä aikaa, mm. että sitä samaa ohjelmaa että Onko teillä joku tota, pikkukaakkonen ohjelma suosikki? Hmm. Mulla tuli okay. ensimmäisenä nukkumatti, pelleherman, ransu, käytöskukka, mm. luppakorva. Oliko Röllö myös siellä? Onko se pikkukakkosin? sehän on elokuvaa. en tiedä olisiko se lähtenyt pikkukakkosin. Oli sekin, joo. sit se oli siinä aamuteenväs, mutta eikö se ollut, tai aamun mut Oliko Se oli Niin mä miksi mun tulee etää mieleen, mut tietysti oli niitä varmankaan heikkoja. Mä jotenkin tykkäsin niistä, ne on niinku ainoa, joka tulee mieleen. Mut eikö se siis oli semmonen niin yksinkertaisesti toi, toteutettu noista revityistä papereista ja se oli niinku mun ja mun siskon molempia niinku inhokki, että pitääkin tehdä. Se, niin ja siinä on aina semmoinen opetus, että se älä mene heikoille jäille ja pikkupossu jo. tulee, poika <laughs> <tulee, ja> ei. <koira. laughs> no niin, mutta se oli se oli kuitenkin osa mun. Ja, ja, ja, ja tuota, toinen asia... Mulla oli just postipote. Se oh, okay. Postintua, postintua. Just. postintua. Just. <laughs> Sainlana. <laughs> Sainlana. <laughs> ja, kun mä muistan nyt oikein, että Mika oli pikkukakkoinen ja Mika oli lauonta-aamun piirretty, mm -hmm. Kaikki meni vähän siihen. siinä. Mikä oli muumiin video ja mikä oli oma Disney-video? Tota, ehkä, ehkä teidän aikana oli jo vähän eri, mutta Joo. silloin mun lapsuudessa siis ei kauheasti ollut mm -hmm. lastenohjelmia. Niin, Että lauantaisin niin. tuli tämmönen aamupäivisin tämmönen lauantai Joo. Lindemani joku tämmönen. Ja sitten oli se pikkukakkonen. Mm. Ei ollut Disney Channel, et mm. ei ollut no Julioreita. Tai ehkä en oli. Ennen en en en käytöksiä. Niin Joo. Jo, mä halusin niin. aina jonkun. To network, mutta onneksi vanhemmat sanovat, että ei oletetaan rahaa tuommoiseen. Muistatteko te vielä pikkukakko sen postilaulu? Seuraava postilokeron 340 yksi eh, Tampere 10. Eh, eh, eh, eh, eh, okay. Mä palaan eh, tähän postilokeron eh, lauluun tullaan, vielä. Semmonen, on eh, kyllä, on Mä rupisin <tulain> vähän katsomaan, että pikku 25. 40 vuotta. Se on pitkä aika. Miten Suomi makasi 40 vuotta sitten, kun Pikku Kakkonen lähetti ensimmäisen lähetyksensä? Ja, ja tota, joo. 40 vuotta sitten, silloin kun Pikkkukakkonen alkoi, niin Suomessa luovuttiin kauppaloista. Eli kaikista tuli kaupunkeja. Mä en nyt ruvennut tutkimaan, että mikä on kauppala, mutta se on kai ollut joku tämmöinen pienempi kaupunki. Passissa lukee, että hän on syntynyt Helsingin maalaiskunnassa, eli isä on syntynyt Vantaalla, mikä on ollut niinku sinälaista joo, joo. Onko se kappala? Toipi olla, että joo. se on koska kaupalla. se ainakin siitä juuri neläholla oli edelleen presidentti. Suomi juhli silloin 60-vuotista itsenäistä joo. Suomea. Tänä vuonna me juhlimme 100 vuotista Suomea, joka mm. varmasti otetaan vielä jossain myöhemmissä ohjelmassa enemmänkin esiin. Miss suomeksi valittiin armi-aavikko, mm -hmm. tämä meidän kohumissimme ja Danin Mitä? Salainen Mitä naisusta. No kauas mm. tultu Danin rakkaita. Niin, nuoremmaksi <laughs> vaan. Tupakointi kiellettiin kouluissa. kouluissa. Joo, siellä on saanut. Ai jotkut opettajat vai? aikaisemmin sai tupakoida koulun tiloissa, mutta nyt se kiellettiin. No. Mm. Joo. Joo. Okay. Sitten Suomen voitiin silloin 6 prosenttia. Se on ilmeisesti silloin ollut taloudellisesti aika tiukat ajat, että jouduttiin devaltoimaan, jotta pystyttiin säilyttämään kilpailukyky sitten muihin maihin nähden. Joo. Sitten myös teräaseiden kanto julkisilla paikoilla kiellettiin. Niin kuin... Pukko ei säsivukainenkaan. No niin. En tiedä miten on. Joo. Ilmeisesti kyllä mun mielestä saksetkin on niin, mutta... me... Tätä, joo. Täänsä, me kyllä, joo. ensimmäinen niin kyllä sieltä niin sanottu henkilökohtainen tietokone, eli PC mm. tuli myyty. Tää täällä on yksi tämmönen uutinen, joka ei kyllä liity Suomeen, mutta Elvis kuoli. Mm. Vai niin väitetään. Niin, Katsoa siinä. <hysiä. hysiä> elvis, vaan <hysiä> Tota sitten viimeiset kunnat Suomessa otti käyttöön peruskoulujärjestelmän. Näin siis Suomi 40 vuotta mm -hmm. sitten. Tämä itse niin pikku kakkosen nimi, niin si siihen ei liity sen suurempaa draamaa, eli TV2, joka silloin varmaan jo lähetykset tuli Tampereelta, mm -hmm. niin edelleenkin tulee varmaan Tampereelta, niin se oli vaan katsottiin, että se on hyvää jatkoa muulle tuotannolle. Siellä oli pata kakkonen ajankohta kakkonen ja niin, lapsen, lasten ohjelmasta tuli pikku kakkonen. Mulla niin myös näitten, mitä mä mainitsin tai mietittiin, että mitkä on semmoiset itselle tärkeät, tärkeät tota, ohjelmat ja voin laula teille myös luppakorvan tunnari myöhemmin. Oi luppakorvan lihana. No niin. no, siis toinen mikä mulla on jäänyt on nämä legendaariset vessapaperirulla askartelut. Ja, ja sitten oli ihania, ja nämä, niin nämä aikuiset ja laitetaan nyt liimaa. Ja, ja Kiitos nyt Miikalle kun lähetit meille nämä askarpiki. Ja, ja tota, joo. Samoin tota, uskonto ja politiikka oli kielletty. Eli nää oli semmoisia, mitä sitten me tehtiin yhteinen päätös, että niitä ei tässä ohjelmassa käsitellä. Mm. Ei edes pääsiäisen sen aikaan, mutta tota, Tämä, mikä musta on hauskaa on se, että 40 vuotta, niin kuin luetteltiin, niin maailma oli ja Suomi ennen kaikkea oli aika lailla mm. erilainen kuitenkin 40 vuotta sitten, mutta sen ohjelman runko ja konseptihan on pysynyt koko ajan mm. ihan samana. Eli siellä on näitä irrallisia ohjelmia, sitten siellä on se juontaja niissä kivoissa <tuh> ja joka kuroo sen ikään kuin yhdeksi ohjelmaksi ja sitten askartelee välillä niistä ve tota vespa ja, ja katsokaa täällä näin, Liisa on lähettänyt meille kivan piirustuksen. Ja sitten taas mennään seuraavaan, mutta se toimii. Se Onko se edelleen joo. ihan samanlainen? Se on edelleen ihan samanlainen. O -o -o. Onko Pikkukakkosessa mikään sellaisia teini-ikäisiä tai lapsia myös juontajina? Kaan mä muistan, että jossain vaiheessa tuli. Ei, ei. mun. Vierelle saatiin tämmöisiä teini-ikäisiä, mutta ehkä se on muuttunut. Mm, nyt. Mm, niin, en tiedä. Mä, mä, tota, mi, Miksi mulla on näin paljon tietoa myös tästä pikkukapusesta on myös se, että tota, tämän juhlavuoden kunniaksi on tehty tämmöinen ok niin sanottu dokkari. Pikkukakkonen neljä vuotta ja, ja mä en ole ihan sitä siis se on kah, kaksi tuntia kestää ja siellä oli, puolen on, mä katsoin sitä, sitä väliä se, se oli kyllä siis suorastaan viehättävä, koska siellä on näitä vanhoja klipsejä näistä vanhoista ensimmäisistä ohjelmista ja, ja sehän on aika omalla lailla jäykkää ja ne, ne aiheet oli aika jäykkiä ja sitten tietysti kaikki nämä kulissit ja juontajien vaatteet, mutta silloin kun Pikkukakkonen alko, niin nämä sen ajan juontiat oli myös pieniä julkisia, joita mm -hmm. sitten tunnistettiin tuolla kadulla. Mutta tota, joo. Mikä, mikä tässä dokumentissa sai aika ison roolin, tai, tai millä tuotiin pikkukakkosen roolia Virossa? Oletteko te tiedneet, mitä on pikkukakkosen rooli Virossa? Joo, siis, ah, niin, niin, siis Suomi TV -hän oli ja. täällä ja. kielletty. Mutta silti mä veikkaan, että varmaan suurin osa tallinnalaisista, jotka omisti TVn, Joo. niin ne olivat pystyneet virittämään sinne tällaisen Suomi Joo. Joo. Mä siis kapulaan. kirjoitin aiheesta esseen joskus tuolla opiskellessani. Ja, ja siis niinku kapselin siihen dokkareita sun muita niin, niin jäi jostain, joku on siis sanonut jossain haastattelussa tai missä liian, että kaikki Tallinnasta tiesi jonkun joka osaa asentaa sen niin kun, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Se on yleisesti tiedetty juttu, että kaikki niinku katsoo sitä, mutta ei sitä sit pystytty Ja mä oon nähnyt ahreista kanssa ja... hauskoja tuota dokkareita. No tän pikku dokkarin, mukaan niin varmaan se viimeinen sukupolvi, eestiläisiä, jotka oppi mm. Suomea televisiosta, että ne aikaisemmat katsoivat sitä mm. väskin tämä viimeinen sukupolvi oli ne, jotka katsoivat sitä pikkukapposta mm. koska sitten ei siinä ollut hirveän monta vuotta mennyt, kun Piro itsenäistyi mm. sitten ja, ja televisiotarjonta rupesi mm. täälläkin niinku muuttumaan. Mutta minä olen siis tavannut täällä kaksi neljästä, nuorempi ja vanhempi. Ja yllättäen tämä nuorempi puhui erittäin hyvää Suomea, mm. ja mä sitten tajotin hänelle opiskellut tai jotain. Mm. Mä kysyt, no mistä joutuu, että sä puhut niin hyvää Suomea, ja sun isoveljes ei? Mistä hän sanoi, että kun isoveli ei kattonut pikkukakkoa. <laughs> <laughs> Mutta siis monelle lapselle siis pikkukaakkonen oli siis se, mistä suomen kieltä siis opeteltiin. Ja, ja toisaalta niin kun eräs ihminen, jota tässä dokkarissa haastateltiin, niin hän sanoi, että hänen lapsuudessaan oli kaksi todellisuutta. Oli se todellisuus, missä hän heräsi, kävi koulua meni nukkumaan. Ja sitten oli se toinen todellisuus, se oli pikkukakkonen todellisuus. Ja tavallaan se ikkuna toiseen maailmaan, mm. jonne hän aina joka päivä pääsi. Mm. Ja, ja siinä, siinä toisessa todellisuudessa ne ihmiset oli ihan samanlaisia kuin siinä hänen ensimmäisessä todellisuudessa, mutta se elämä, missä ne eli. Mm. Oli, oli erilaista. Mm. mutta mä, mä, mä veikkaan niin, mut että nykyajan eestiläiset lapset ei kyllä pikkukakkosta katso. Täällä on ihan oma tarjota. Lotte, Lotte ja ja sitten täällä on myös Disney Chantilisia tota, niin pitkäli kun mä pääsin nyt tätä mun dokkaria niin, niin siinä oli tämmönen hauska välikevenys eli muistatte varmaan siis nukkumati. Äh, Joo. oli kai joku Olisiko ollut tsekkiläinen animaatio Joo, ja, näin ja, näin näin. Ja, näin. ja se tota, oli kuulema monelle lapsille aina semoinen illalla sitten että, että millä välineellä mm. tulee. se tulee koska se piti tuli. Joo. ja Lasse oli sitten oikein legendaarinen satu setää pitkään varsinkin varmaan ne ensimmäiset 12 vuotta lassepöysti lukija sillä, sillä oli semmene vähän kulunut nojatuoli ja sit se lukine ja sen oli aivan virtuoosi Iltasadun logia. No, tässä dokumentissa klassipöysti tuota, myöntää, että ennen kuin ne aina, mä ymmärsin, että ne tietysti aina useamman sadun mm. siinä, niin, ja sitten se kuitenkin piti tulla, mutta mm. hän ei lukenut sitä kirjasta mm. vähän niin kertoa. Mm. Niin hän myöntää nyt jälkikäteen, että aina ennen lähetysten alkamista hän otti muutama viski-höpsyksen. No, niin, Nämäkin on Tää legendaarinen tarina eikö kyllin, ole teikseni on ollut tän samallaisia elämää, <tuken> siellä on ollut vähän piristysjuoja, siellä pikku kossella, kuin <tuken> kaikki niin kultaa, eli kuvitetaan kuin kuviot niin kuin romahtaa, vai vai? ja joulupukki aika meillä on. Ole Oi ei. Ole. ei, mitä ihmet apua? Oh. Mm -hmm. tota, nyt kun tämä ohjelman viralliset syntymäpäivät siis oli viime viikon keskiviikkona, niin tota, TV2 lanseerasi tämmöisen idean. Eli he kehotti ihmisiä laulamaan livenä Facebookissa tai Facebookin välityksellä tämän postilaulun ja tiettyyn kellon aikaan. Ja tota, minä olin laulamassa. Oikin! Ai... Ai... Kyllä. Tallinnassa on tämmöinen keskus, kun nimeltään Perekeskus ja Perekeskus on siis Eestin evankelis kirkon ylläpitämä keskus. Ja Perekeskus vietti tänä samaisena keskiviikkona toimintansa Ja Tässä juhlatilaisuudessa otettiin sitten huomioon myös tämä 40 vuoden ikään pääsy pikkukakkonen. Ja Tässä juhlallisuuksissa sitten Kakun lomassa me sitten lauloimme... Posti, postilaulun. Siellä oli myös Suomen suurlähettiläs paikalla. Ja se oli aika hauska ja se on, siis sehän oli hauska se, että me olimme kaikki siis aikuisia ja, ja se, tuli, se tuli kun apteekin ylentää, Tampere 10 ja niin poispäin. Verenkeskuksesta tuota, vielä muutama sana sen verran, että se on siis kirkon ylläpitämä ja sen toiminta keskittyy estiläisten perheiden tukemiseen arjen vastoinkäymisissä ja nyt se syy, että miksi muun muassa ja miksi pikku kakkonen ja, ja tota, miksi Suomen suurlähettiläs oli paikalla näissä syntäreissä on se, että tämän toiminnan käy suomalainen henkilö kuin Pia Ruotsalainen, joka on Suomen kirkon tänne lähettämä mm -hmm. lähetystyöntekijä. Ja Pia on, tota, Pian tehtäväksi täällä muodostui löytää tilat tälle toiminnalle, löytää työntekijät tietysti luoda tavallaan raamit tälle toiminnalle. Ja tällä hetkellä siellä on 15 ihmistä töissä. Ja tämä toiminta on siis suunnattu lapsille, äideille ja perheelle myylle, yhteisesti ja siellä myös käsitellään tämmöisiä vähän rankempiakin asioita eli siellä on omia, omia ryhmiä esimerkiksi niin väkivaltaisille miehille. Miksi ruotsalainen on psykologia? Siis, ähm, hän on kirkon lähetystyöntekijä. No, Voi olla, että hänellä on joo. psykologia. Pian kanssa puhuin muutama sanan ja, ja tota, Pia lupaali että hän voisi kyllä tulla tänne jossain vaiheessa haastateltavaksi, niin sitten me voimme kysyä häneltä lisää, Kira. mutta tämmöistä tärkeätä työtä Piia täällä tekee, ja pikkukakkosta pikku muistettiin. Ähm, mulla on tässä vielä muutama meno mutta ennen kuin mennään menoihin, niin soitetaan tämmöinen lapsellinen kappale tähän väliin, eli polisin do du duu da da da <laughs> Joku lempi täällä Tallinnassa on se, että tänne putkahtaa vähän väliin uusia ravintoloita, kahviloita ja baareja. Niitä niin totta kai myöskin poistuu, mutta musta tuntuu, että niitä myöskin tulee, niin kun nyt alkaa olla aika hyvät valikoimat täällä. Ja yksi uusi tuttavuus on sellainen salakapakka nimeltä Whisper Sister. Ja se on joulukuun puolella avattu. Pärnömaan 12 on osoite. Mitä on Mikä semmoinen... se tekee salaiset? Jos... No, salainen on se, että niille ei esimerkiksi lue ulkona mitään, okay. ja sinne pitää soittaa puhelimella että pääsee sisään soviolukossa. Ja sitten sinne mennään sinne kellariin, ja se on vähän niin kuin se mummon olohuone. Sinne mm -hmm. mennään, ja ne tekee ihan erinomaisia koktailleja. No nyt Petri. se ei ole jopa salat. Nyt se ei meillä <laughs> me on kolme hurvea. <laughs> Onko se <Ja> salaa, <laughs> sinne soittaa, vai pitäisi sanoa nimi, ja sitten ne päästään? Ei, se, se, on, se on ihan siis, että sinne tulee avaamaan vaan oven sitten niin siitä on silloin, mm. mutta sinne myöskin kannattaa yleensä varata etukäteen pöytä, se on tällä hetkellä todella suosittu, etenkin viikonloppu sinne sieltä tuota, ei aika, aika jännä Eikä. tällainen paradoksi, että se ja. on paikkaa, niin erittäin suosittu, ja. pitää Siksi se varmaan onkin <laughs> no, <laughs> suosittu, kun se on <laughs> mukavassa salainen. Kaikki käy testaamassa ja. nyt alkuun, mutta tuota, voin suositella Hyvää palvelua, kiva paikka, semmoinen tosi tunnelmainen, vähän hämyisä, mutta... Mikä niin se on ikägenre ollut... ikä tai tyyligenre? Onko um, se tämmöinen hipsteripaikka vai? No ei se nyt ehkä ihan hipsteri, mutta tämmöiset... Vain tyylikäs. Tyylikäs, tyylikäs. tyylikäs, niin. Ja se on semmoinen, mihin mennään vähän ehkä pari parikohtailen ja sitten ehkä voidaan siirtyä ihan niin kivyäkerhoon, jos... Missä kohtaa tai Pärinomaan Se on siinä, uh, se risteys, kun mentään sinne niin kuin Onko se niin ennen vai jälkeen vapauden alkeen? Ei, lähdemmässä keskustaa. Joo, siinä on semmoinen kolmiomallinen kortteli, missä on jotain luksusmerkejä Burberrya Joo, ja siis näitä. Se, siis se läikäkarjaa Joo, niin se Joo, sen, oh, siinä, on sen, siinä no, mutta no, se ovi on niin siinä Pärnömaanteen puolella. Okei, okay, okei. Ja okay. siinä ei muun muassa kai lue välttämättä. Ne ehkä laittaa kyllä jossain vaiheessa siihen jonkun ovikelloa, mutta tällä hetkellä siinä ei ole mitään ovikelloa. Mutta kuitenkin keskustaa. onko se niin aikuisten paikka? On, on. Aikuisten paikka ja... ja niin kuin, äh, Siis me, me, meillä oli varattuna sinne pöytään me vaan istuttiin kokoilta tai muutama tunti mitä oltiin siellä. tämä on tuollaisia paikkoja. Mä oon kaivannut tänne ainakin semmoisen. Mä en välttämättä nykyään jaksa sinne yökerhoon saattaa mm -hmm. kukkua, mutta oon kaivannut tänne nimenomaan mm -hmm. semmoista tyylikästä paikkaa Joo. minne mennä muutamalle lasilliselle. Suosittelen Joo. tätä. Uh... Frank undergroundissa? Joo. Tai täysi Friday. No, ne tykönsi. Onko just... on. no, semmos. myös. Ja. Joo. Mutta no, no, sen... sitten mä käyn Frank Undergroundissa, mutta en niin siis ilta aikaan, koska taas yläkerta on aika minku nuoriso hipsteri. Mm -hmm. Se ei silleen niinku, ihmiset ei mene pukeutuneena sinne se on esim. ehkä vähän se meluisa, mutta toi on mun mielestä tosi intiimi, koska siellä on siinä niinku soppia ja tavallaan se on niinku vähän se jos se on iso tila, vaan siellä on useampi pieni huone ja se on tuota, jotenkin se on aika viimeistelty ja niinku huolehteltu se se niinku et että tuota, siellä esim jos käy, käy tuota, puuteroimassa nenäänsä, asoi ja niinku kaikki muut, siellä on. Se on tuota, auki keskiviikko torstai kuudesta puoli yhteen ja sitten perjantai, tai kuudesta, puoli kahteen. Ja tosiaan Facebook-sivu sivu Whisper Sister, niin sieltä löytyy sitten se puhelinnumero, mihin voi soittaa ja varata pöydän. Ja mä voin vielä semmoisen vinkin antaa, että suosittelen sellaista koktailia, mikä nimi on Indian Summer. Se oli hyvin erikoinen. Siinä oli muun muassa kiniä ja maitoa ja kuivattuja ruusuja. Ja se oli ihan mieletön. Ehkä paras koktail, mitä mä ikinä joutunut. Sitten me oltiin eilen F-hooneessa koktailleen ihan sairaan hyvä. Oliko? Joo. Joo. Että jos niille on uusi lista liste yleensäkin. Voi olla, että se on uusi, koska en mä ennen siis en mä ole mikään sitä hirveä, että mä koktailleen ei oo sen niin mitenkään hirveästi, mutta tota, ei me satun juomaan. Ja koska Mannalla Roosahan on kans vähän ollut semmoinen mm -hmm. kohtaipaikka. Älä äh, eikö me joskus sitä semmoinen kohtaipaikka? Ollaan ennen millään. Joo, <laughs> kohtaana myöskin joku uusi paikka siihen just äh, lähelle, siinä on vastapäätä Soprusin mä eilen kävelin siitä ohi, niin tota, äh, siellä oli jo niinku valot päällä ja selkeästi, että se on semmoinen kohtaavaamassa, mutta en tiedä millään. Okei, okay. ennen mulla on kans yks tota, vinkki, mutta ennen kuin mä menen siihen, niin ihan välihuomautuksena, kun Jäi mainitsematta, kun puhuttiin näistä uuden vuoden lupausista, niin aika yleinen uuden vuoden lupa näiden urheilulupausten mm -hmm. lisäksi. Eli niin sanoin, että kuntosalitto on lukutettu ja sitten rupeaa hiipimään, sitten rupeaa jo mahtuu. Mutta tipaton tammikuu, mm -hmm. se on joo. hyvin. Varsin on suomalainen Tipattomasti. Mutta en mukaan mukaan. mulla on esimerkki. Tota, mulla oli tässä kaksi viikkoa sitten, mulla oli niin uuden vuoden jälkeen, mulla oli täällä vieraita. Ja, ja toivottavasti tota, mä en nyt saa syytettä mistään kiihottamisesta juomiseen tai laskemalla leikkiä vakavilla asioilla, mutta tota, tämä perheen isä sitten oli päättänyt, että hän aloittaa tämän tipattoman tammikuun. Ja, ja oli siis viikonlopun meillä ja jossain vaiheessa. Tota, Vi keskellä viikonloppua niin, niin jopa lapset ovat isälle, että ehkä sun kannattaisi lopettaa tuntia. Mutta <tum> <tum> <olet> niin <tum> <Okay>. No, anteeksi. <tum> <tum> Mulla oli kans tähän loppuun menovinkki, meno eli musiikkia. Mähän tykkään käydä konserteissa ja osu silmään tämmönen ruotsalais-argentiinalainen laulaja ja lavuntekijä nimeltä Jose Gonzalez. Onko teille tuttu? Ei ole, on joo. Mulle, itse asiassa, mulle itse ei ollut tuttu, mutta mä rupesin niinku tutkimaan, että kuka tämä Jose on. Ja, ja tota, hän siis esittää tämmöistä indie folk musiikkia Hän on syntynyt Göteborgissa. Ei tää nyt niin Ei, syntynyt, ole, Se tajusin, että mä oon kyllä jose musiikkia kuullut paljon. Eli hän on esiintynyt monessa TV-ohjelmassa, siis on Jimmy Kimmel Live, Late Night Show with Conan O'Brien, sitten TV-sarjassa House, niin yksi niistä tunnareista, onko se Wilson's Heart, on Joseen. Vaan ei, ei, voi olla. Sitten on tämmöinen elokuva, mä oon ainakin kun The Secret Life of Walter Mitty, Siinä oli konsaliksi musiikkia. Siellä taisi olla muuten suomalainen poikakin mukana. Mutta tota, hän siis soittaa klassista kitaraa ja nyt hän esiintyy Tallinnassa 3. päivä helmikuuta ja sitten heti seuraavana päivänä 4. päivä Hel helmikuuta Kulmsala Helsingissä. Lippuja ainakin Tallinnan konsertiin vielä oli jonkin verran, mutta ei hirveästi. Missä täällä? Nordea Ai, Salessa. se on joo. Siis Eli Jose Gonzalez sitten kevättä kohden enemmänkin, mutta tota, se nyt tämän viikon vinkkeistä. Jos teillä mm. ei ole mitään muuta lisättävää tähän niin eduttaisin näin lopuksi meille Stay Alive. Eli se on nimenomaan tästä Walter Mitty elokuvasta Leffatunmerin vaiheessa. Ai on näin. Kyllä. Nä näihin sanoihin päätään, toivotan hauskaa päivänjatkoa. Joo, kyllä. Ensi viikkoa. Moi! Moi. A rhythm and rush these days Where the lights don't move and the colors don't fade Leaves you empty with nothing but dreams In a world gone shallow, in a world gone mean Sometimes there's things a man cannot know Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay. of the man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 Dawn is coming, open your eyes Look into the sun as a new day's rise